Vazdojmë me librin e etika shkuarjes në gjami, kemi më rritë të qështjet e zekatit edhe përmendëm dhe qëka në lidhje me regulat, dhe më thënë si hyri ose bazë për dhe vazdu më tutje për qështjet tjera të zekatit. E, kemi më rritë dhe rritë pjesa ku e kanda autorit Rahim e Allah në lidhje për zekatin e baktive. Kemi më rritë pjesa ku e kanda autorit Rahim e Allah në lidhje për zekatin e baktive ka thonë uh, autori Rahimahullah, la të gjibu illa fis saime. Dhe thonë, zek zekat për bakti, është obligim të jepet vetëm për ato që janë uh, që kullosin. I thuet arabisht saime, edhe esë që aronë autori thotë, wahiellati të rraa e këtër al haul. Dhe më thonë, ato të cilat kullosin, pjesën më të madhët vitit. Dhe më thonë, më shumë se gjysë më në vitit, kullosin jashtë. Fela wishtë tëra leha, au gjemëa leha, ma tëkull, fala zekate fiha, në gjofë se blenë ushqim për kafshët, ose mbledhë, dhe më thanë për bagtit, atëherë nuk jepet zekat për tërë. Dothët, bagti, për cilat jepet zekat, janë Vet, lopt dhe vetë, loptë dhe dhendë. Dhe dhendë, të më thonë, ku përfësien edhe delet edhe dhitë. Edhe gjendje a këtyre mundet me qenë një prej dy, dy gjendjeve. Ose tjenë të ushqyera, të më thonë, qka ja bja ushqimin pronari shumicën e, vitit, të më thonë, ma shumë se gjysën vitit duhet të ushqej, atëherë për këto nuk je petë zekat, sepse pronari ka du më thënë hargjime edhe detyrime për ti mbajt ato. Atëherë du më thënë nuk jep zekat për ato, për marë parasysh sa nështë numri tyre. E nëse janë prej, du më thënë, si gjithojnë arabis sejme, du më thënë që kulotin, me kusht që të kulotin më shumë se gjysma e vitit, atëherë, E, obligohet zekati Nëse kan nëmrin, nisabin, thënë, e kanë plëcu Numërin në sabin Dëmë thanë që dhe të asëqerojmë Mavon Edhe thot Autori Wahia thëla thëtu enua Dhe thot e, Baktit për të cilat jepet zekat Janë tri loje Ahaduha el ibil Loj par dhe vet Fela zekate fiha Hatta te bluga khamsen fëfiha saht. Që nuk jepet zakat për to deri në 5. Do të thonë deri në 4 nuk jepet zakat. Kur të mrin 5, 5 deve, nëse i posëdon dikush, atëherë duhet të më dhon 1 dele për zakat. Wafi al-asr satan për 2 për 10 deve jepen 2 dele. Wafi khamsi wafi 15 30 siya për 15 jepen 3 dele, ufi 20 arba siya, do të thon për 20 jepen 4 dele. Thot ixhmaan fi dalik kulli, do të thon për këto ka ixhma. Pra jepet eh deri në 4 nuk jepet zakat, pin 5 deri në 9 jepet 1 dele. Pin 10 deri deri në 14 jepen 2 dele prai 15 deri 20 3 dele eh apo prai 20 deri 24 jepen 4 dele kjo me icma eh pastaj thot fa idha balaghat fa idha balaghat 25 kurtbat numri 25 fe fiha bintu mahad për të jepet një deve fejmër, e cila ka mbushur një vjetë dhe është në vitin e dytë. Të më thënë një deve fejmër, që është në vitin e dytë. Të më thënë, jo që i ka mbush dë vjetë, por që i ka mbush një vjetë dhe është akoma pa mbush vitin e dytë. Pas të e thëtë, fejnë u di me ha, e gjzë e hu ibnë le bunë. Nëse nuk gjenë, nuk ka në pronën e ti një të tijil, atëherë lejohet me dhanë një dheve e mashkull që i kam bushë 2 vjetë dhe është në vitin e 3 të jetës. Më thënë, si kam bushë 3 vjetë. Pastaj thotë, pra kjo 25, kur të mbushën deri në 35, jepët pra një dheve e femër që është në vitin e 2 të, ose nëse nuk ka, dhe më thonë, jo ose, po nëse nuk gjenë, atëherë lejot më dhonë një deve mashkull në vitin e tretë tjetës. Uefisitim u e Thalathin, bintu le bun, dhe, kur t'i ketë 36 dhe për pjetë, deri në 25, dhe më thonë, prej 36 dhe 25, jepet një femër që i kam buzhë 2 vjetë, është në vitin e 3. Vëfi sitim vë erbein, hikka, leha 3 sinin, të më thonë, kërë të ketë 26 dheve, deri në 60, të më thonë, prej 26 dhe rinë 60, jepët një femër që i kam buzhë 3 vjetë që është në vitin e 4 të jetës. Fi ihtëa vësittin gjëdhaa, leha arbe usinin, dhe më thënë, prej 61, deri në 75, jepët një, një deve femër, që i kam bush 4 vjetë, dhe më thënë, që është në vitin e 5. Vë fi ihtëa vësittin, Vëfi Sittim Wasabin, Bint Alebun, të më thanë, prej 76, të më thanë, kur të ketë 76 deve, edhe për pjetë, këta duhet t'i shkru, nëse kështu, nësë pesër që mundi me majtë menë me herën e parë. Të më thanë, kur të ketë 76, deri në në dhjetë, jepën dy deve, që i nganë dy deve femra, që i kanë bush 2 vjetë dhe janë vitin e 3 uëfi ihtawetisë inë, hikë katën prej 91 e për pjetë, dëmë thënë prej 91 deri në e, 120 jepën 3 dheve 3 vjetë dëmë thënë që janë në vitin e 3 i kanë bush 2 vjetë, janë vitin e 3 pasta i thotë ë do të thon deri këtu këto janë përmens do të thon këtu në këtë mënyrë duhet të janë të caktueme pastaj përpjet mbi 120 dev ku sikaj atëherë është kollajse të bëhet vetëm me pjestim thot them të staqirul fariða pastaj do të thot e, pjesa e zakatit bëhet konstante si më than dhe të fikulli Erbein Bintulebun, në shto dy zetë, jepet një, e, një deve, që ka i kam bushë dy vjetë, dhe më thë nësë vitin e trejtë, u e fikulli Khamsin Hikka, edhe në shto pes djetë, jepet një, që ka i kam bushë tri vjetë, që është në vitin e katërtë. Dhe të numëri, personën 120, e do të thot 120 është e caktuar. 3 mirëpërpara kjo gjithashtu vjen me pjestim se ka në 120 që ka 3 katërbajçe, apo 340. Atëherë jepet për çdo 40 ka 1 deve që është në vitin e tretë të jetës, që i ka mbush dy vjet, domethënë është në vitin e tretë. 130, atëherë kanë 132 40 se 150, do të thonë dy deve në vitin e tretë dhe një në vitin e katërt. Kështu vazhdon deri në 200, ku bëhet darazohet, do të thonë ose në 200 ka ose 5 40 se ose e, 4 50 se. Do të thonë ose jepen 5 eh shën vitin e tretë ose e, 4 në vitin e katërt dhe më thënë që i kanë bushë tre vjetë, janë vitin e katërt. Thotë, fe, fe ateni, i dhe bele gëtëmi e tejni, i tefa këll fërdan, pra kështu në dyqinë, dhe më thënë si barazohen këto të dy janët, edhe pas taj për pjetë prapë, në nësoj, në zdojë katër dhejtë kështu, në zdojë për zdojë, thotë, fe i nësha e, e kërëgjë, arba haqaik, e i nësha e, këmë se benat le bunë, katër eh eh katër vjeçare ose katër që janë vitin e katërt, jo katër vjeçare, do të thonë që i kanë mbush tre, si kanë mbush katër. Po. Ose jep pesë eh që janë vitin e tretë. Do të thonë, pra këto janë këto fjalë e autorit Rafimullah. Seriati, siç tham, Allah subhanahu wa taala në seriatin e tij i ka zbrit këtë norma eh për dhënien e zakatit që duhet mi u përmbajt. Këto norma i bëjnë dobi fukaras edhe nuk e dëmtojnë të pasurin. Dëmë thënë, për, për kitë shkak, si që shifni, deri pra 4 dheve nuk je 5 dhekjat. 5, ku që i ka 5 dheve, duhet me marë parasysh se ajo është një pasuri e konsiderueshme. Dëmë thënë, njëri u që i ka 5 dheve, është për e tyre fitonë edhe gjithashtu krye me to kryen shumë nevoja të vëta që i teprojn ë që i teprojn domethan nevojat ë kështu që ai duhet të më dhon zakat. Mirpo nuk jep prej deveve, sepse ather dëmtohet. Domethan nëse i jep prej 5 ve një, atëherë ë hisja që ai merr është shumë e madhe. Kështu që për to jepet një dele eda këtu deri në 25 për çdo pensi jepet nga nga një dele. Pastaj mbi 25 deve, atëherë kur rritet shumë pasuria, fillon të jepet në këtë mënyrë si e, sjarum. ë Mosha, do të thon moshat për të mbajtur më në robistë të sum kolai, sepse janë me emra. Do të thon kemi përmend disa herë se gjuha arabe e ka veçantin e vetë që thënë, mund të shprejhet ashtu vetëm në gju, nuk shprejhet në, në një gju tjever. Edhe kjo sa për informacion edhe për shtim të turist, që të regoj se si quhen këtë devet kër i ka në një vjetë, kër i ka djë vjetë, kër i ka të tre vjetë, e para që jepët, Me, vështë për këtë shumë, thamë bintu me khad. Po, ajo devja e parë që jepet, mosa, dëmë thënë, si që së që arumë këto, është që quet arabisht bintu me khad. Që dëmë thënë bintu me khad? E bia e, e mbarësës. Dëmë thënë, devja lindë zdo dytin vjetë. Dëmë thënë, një vjetë e ka më bërës lakonës e shtatë zanim, e, vitin tjetër e rrit atë vicin, ti thojmë na, në gjuhën tonë. Pastaj vitin tjetër, kuri ka bë ajë vicin një vjetë, atëherë, ajë vic quhet bintu me khadë, se tash nana e ti është më bërëse. Bintu me khadë, dëmë thonë e bia e më bërësës. Prandaj, dëmë thonë, kërë i ka një vjetë, edhe është në vitin e dytë, ku nana... Esa, jost, e saj, e është mbarëse. Pas taj vjen bintu le bun, e bia e qumëstorës. Duhë më thanë, pas, pas i ti getë në buzë dy vjetë, ta është nana esa, jost, e saj, e është qumëstore, e jepë qumëst. Duhë më thanë, ajo i ka në buzë dy vjetë, është në vitin e tretë, e, e ka këtë gjendje. Pas taj... Vjen e l'hikka, ajo është që i kam pusë tre vjetë. Edhe i thuet hikka, mujnë me përkthysi meritore, merituse. Në më thënë se atëhere ajo e, meriton që të ngarkohet, edhe gjithashtu meriton që të hiqet, as i thuet. Në më thënë që ti silet maskulli, që të mbetet e, edhe jo mbarse. Në më thënë në kitë moshë, basi i kam pusë tre vjetë, Quhet Hikka Meritore. Kur t'imbushe 4 vjet, atëherë quhet GEDA-a, që nuk e di si muim me për këti, po GEDA-a, du më thonë, sigur e, DVRE, ashtu për ofërsisht. Edhe pas kësaj, pas i t'imbushe edhe vitin e pest, atëherë quhet, e, quhet, du më thonë, e, Deve, tamam, gjemel, ose ibil, e, ose naka. Realitet. Femra është naka, kurse ma shkulli, gjemel. Nese, du të të ato shka jepen për zekat, është deri të gjedhej. Dëmë than, ajo që i kam bush 4 vjetë, edhe nuk i kam bush 5. Edhe vetëm në një rast jepet gjedhej. Kurse tjërat, se që sjarum bintu me khad njëherë, në filimë, pastaj bintu le bun, dhe më thënë e bia e mbarësës njëher, pastaj e bia e qëmështores, jepet vazhdimisht e bia e qëmështores edhe e bia edhe kjo hikka, meritoria. Këto jepën për zekat. Kurse vetëm një një rast jepet gjedha, që është devja e re, e cila gjithashtu atëherë mundet tjetë mbarësë, pastaj prapë këthehet prej të... Bintulepun do të thonë e bija çumstorës. Që, Kurse për qurban nuk e, nuk lejohet asnjëna pektyne atë në moment. Po asnjëna prej këtyre nuk bën atë qurban, do thonë nuk nuk e plotson kushtin për të qenë qurban. Qurban për qurban duhet të ketë mbush 5 vjet ose e, gjithashtu edhe kjo në vitin e gjasht quhet thenije, thët Sheikha Badi. Dëmë thënë për hedjë, për hadjë, ose për kurban, dëmë thënë për kurban Bajram, lejohet vetëm pas i të gjetë në bush 5 vjetë. Për këto pjesë të zekatit, argument është hadithi që transmitohet në sahju në Bukhariut. Të regonë Enesi Ben Malik, radiallahu anhu, Kër në kone Ebu Bekrit, radhjallahu anhu, kër Ebu Bekri e ka që anës i bërmalikun përgjegjes në Bahrejnë, i ka shkrujt një letër edhe i ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatu sadaqa, allati farada Rasulullahi sallallahu ane unë sallam alel muslimin. Ka thënë kjo është hisja ose pjesa e caktuar e sadaqas të cilër e ka caktuar i dërguar i Allahut sallallahu ane unë sallam për muslimantë, Wallet i emar Allahu biha, Rasulallahi sallallahu aleyhi wa sallem, dëmë thënë për të cilin, Allahu e ka urdhru të dërguarin e ti. Thot, kujt kuj i kërkohet kjo pjesë prej muslimanve, si pas regullave, aje ka obligim të ajape, kurse ati që i kërkohet më shumë se kjo, dëmë thënë nuk e ka obligim të ajape. Thot, për deri në 25 dheve, edhe më post, jepen në ven, në shto pes ka një dele, si që së jarum. Kërë të mërin në 25 dheve, deri në 35, atëherë jepet një e bje më varsës, si që së jarum, dhe më thënë një që i kam bus një vjetë. Kërë të, të mërin në 36, deri, dhe, deri në 25, jepet një e bi e qumëstores. Kur të mërinë 26 deri në 60, jepet një meritore, hikka, dhe të të ajo që i ka mbush sa tre vjetë, që është në vitin e katërt. Kur e, të mbush, kur të ketë, dhe më thëm, kur të mërinë 61 deri në studite 5 jepet 1 xheva bevere, do të thonë që është në vitin e 5. Kur të mrinë studite 6 deri në 90 jepen 2 bia të chumstorës. Kur të mrinë 91 deri në 120 jepen 2 kështu meritore edhe nëse kalohet mbi në 120, atëherë thot në çdo 40 jepet një bij çumstore dhe në çdo 50 një meritore. Ëh, fë, pra këto janë fjalët e Abubekrit radhiyallahu anhu, kurse ai që i ka vetëm 4 deve, nuk e, ka obligim të japë zakat illa e njëshe e rabbuhe, përveç nëse do pranari ose i zote i tyre, tjape, të thëtë sadaka, kurse zekati nuk e ka obligim. Por, kur të nërije pes, atëherë e ka obligim një dele. Kjo është saj përket zekatit dheveve, nëse është me rëndësime mësud, më, më thënë se... Kam dëgju që shumë njerë, zashtu thonë, s'ka nevoj të amësojmë që është një në zekatit deve, vese të na nuk ka. Mirë për kjo, nuk është, kjo nuk është botë kuptimi saktë, duhet me mësu diturin e shëriatit komplet, edhe nuk do më thanë se njeriut nuk do t'i bjere as njëherë njetë që të merët me ta. Prandaj, nëse do një që t'amësoni, mas incizimit, më thanë mund t'i shkruoni në detaj e këto, dhe më një mimësu, nuk është shumëzër. Pastaj, vinë lopët. Për lopë, thotë autori, rrëhmën Allah, ëthani, al-bekër, dhe dhëtë, e dyta, prej pjesëve të baktive, janë lopët. Vëla zekatë fiha, hëtta të bluga 30. Nuk jepet zekatë për lopë, dheri në 30. Dheri sa dëbajtë nëmëri 30 fa'idhu fiha tabi' au tabi'a do të, të thonë edhe këto vicsat e lobëve që i kemi që i përdorim na na skuhemi emra të veçantë për ato kurse arabisht ka tabi i thuhet përcjellës pasues e, sepse kjo është do të thonë në vitin e dytë eh pra që e kanë bmuş një vit edhe kjo e përcjell nanën e vet edhe pse ajo do të thonë nuk e, e thretë për me për cilë, si tësë në vitin e parë, masit i musë e një vjetë, quhet arabisht të bia, dhe thëtë për cilës. Eu të bia, ose për cilëse. Dhe më thonë, në, mundet me dhonë një mëzat, që i ka mbush një vjetë, ose një mështë që i ka mbush një vjetë. Pra për 30 vjetë lopë. و في 40 مسنه لها سنتان كرسه kur tim kurtmaria 40 ata jep nje dy vjeçare do me thon se ka i ka mbush dy vjet ose ne vitin e tret i thuhet musinne do me thon se e ka mri mosën do thot وفي 60 tabi'an do me thon ne 60 dy percjellës do me thon se janë vitin e dyt Pastaj thot, në çdo 30 nga një përcjellës, edhe në çdo 40 nga nga një e mosum, si më thanë, kam rimosen. Pra e jepet në çdo 30 lop nga një viç një vjeçar, ose që është në vitin e dytë, edhe në çdo 40 nga një që është në vitin e tretë dhe më thanë për 7-10, jepet një këstu, një këstu, 8-10, jepen 2 e, që janë vitin e 3-të. Për 9-10, jepen, dhe më thanë, mundet 3, 3, du thotë që janë vitin e 2-të, e këstu me randë. Edhe për këtë, për këtë ndarje, është argument, hadithi, Nga Muadhi Bëndjabel, radhjallahu anhu, kër e ka dërgu për nga meri sallallahu anem sallam njemen, e ka urdhru që prej gjdo 30 lobëve të mare nga një, e, 2, femer, nga një që është në vitin e 2-të, mashkull ose femër, edhe prej gjdo 20-tëve nga një që është në vitin e 3-të të moshës. Pas ta i thot e thalith e lëgënemë dhe më thënë loj i trejtë, dhend. Vëla zekat e fiha, hëtta të bluga arbein, edhe nuk jepët zekat për dhend deri në dyzet. Dhe më thënë, deri 39, nuk jepët kërësi ka 39 dele, nuk jepët zekat, kërëse, kërët mëri e dyzet, thëtë fe fiha shë, njepët një dele e la 120, do të thonë pën 40 deri 120 jepet një dele. Për 120 deri 200 e prendisën 9. Do të thonë deri në 120 jepet e, jepet 1. Për 121 deri në 200 jepën 2. Edhe më lart, do të thonë çdo 100 ka një. Do thotë pën 201 deri në 300 jepën 3. Pa. Edhe kështu, nëse doni sin nga 1, do thonë menjëherë sa ta kalojë 301, jepën 4 deri në 400. Edhe argumenti për këtë ndarje gjithashtu është hadithi i Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu, që ka treguar për sqarimin që ja ka dhënë Abu Bekrir radhiyallahu anhu, ka thënë "Ufi sa ufi sadaqati al-ghanim" fi saimet i ha, i dhe kanët arbeina ila e shrina vëmië, shëtën. Dhe të për dhend, zekati jepët, nëse janë, si që thamë, saimet, që kulosin, pra nëse kulosin më shumë se gjashët muj, atëherë jepët së dhe ka për gjitha lojet, e, prej 20 dhe 121, nja, më thënë jepët një dele, nëse janë, thotë mbi 120, deri në 200, jepën 2 dele, dhe nëse janë përmi 200, atëherë, deri në 300, jepën 3 dele, nëse janë në bitë 300, e kështu me ravë, pra në zdoj një 100 nga një dele. E, nëse njeri u ka dhenë, që i kulot, dhe më thënë, jashtë, në për fusha edhe kulosat përgjithshme, atëherë, por, janë më pak se 20, dhe më thënë, Nuk jepet, e, nuk jepet zekat. Nëse janë 39, thëm, thëm, thëm, thëm, nëse janë më pak se 20 vetëm një, atëherë nuk jepet zekat. Pasta i thot, autori Rahimullah, për regullat tjera, në lidhje me këta, thot, vëla këdhutejsun, vëla herime. Nuk meret, dë thot, da, dashi, për zekat, gjithashtu edhe nuk pranohet nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Shumë e vjetër në së është delja, wala dhatu awar, edhe nuk merët dë një që ka mangësi, të më thënë, pra mangësi të dukshme, wala të këdhur ribi, ose ribi, pra nuk merët gjithashtu ajo që ka qenjë të vogël, po është du, ولا حامل اس دله mbarse ولا سمينه edhe nuk i merret gjithashtu ajo që është e e e majma, domethënë delja është më e mirë, ولا خيار المال edhe në përgjithësi nuk merret pasuria më e mirë. Domethënë për ikët këtyn llojeve, pra nuk merret, më falni se unë ja nisav vetë për de, për delët me fjalë, kjo vlen për të gjitha. Do thotë aj maskulli që erun normalisht se patitër me pasit të cilin kope nga një mashkun. Nuk merët, nuk merën, pra nuk, nuk ja merë a i mbledhësi zekatit. Gjithashtu nuk ja pranon atë që është shumë e vjetër. Asë që ka ndë një mangësi të dukshme. Asë, ajo, a, nuk ja merë asë atë të cilin ka dvogël, që ofë qenjë ose vitë që kështu merat, që duhet me rrit. E, asë në barëse, ajo që është në barëse, gjithashtu asaj që është e më e majme ose pasuria më e mirë sepse thot liqau li sallallahu alejhi ve sellem ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem walakin min awsat amwalikum per jepni do të them nga pasuria mesatare fa inna allah lam yesalukum khairahu allahu nuk jaka li më të mirën edhe ولم يأمر ولم يأمركم بسره edhe nuk ju ka urdhëruar që ta jepni më të keqën do të them e siç thamë se nuk lejohet të dëmtohet i pasuri, nuk i merret pasuria më e mirë, mirëpogjithashtu edhe nuk i pranohet ajo më e keqia që duhet që do ai prej asaj të lirohet. Edhe këto për këto ka argumente në Sahihun e Buhariut nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thotë pra mos pra nuk nxirret zakat ajo e vjetra as ajo që është me tmeta gjithashtu as mos muskuli ose që që ruhet për te nai thon për damazlluk illa masal musaddiq për, e, musaddiq përveç nëse do ai që jep do të thënë mundot me dhon më të mirën mirpo shteti nuk ia merr më të mirën Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam 30 men fa'alehunna faqad ta'ima ta'mal iman trijera kus i bën ai e ka si ju ëmbëlsinë e imanit men abedallaha wahdahu wa annahu la ilaha illa allah ai që adhuron Allahun vetëm Allahun një duke ditë se nuk ka ta adhuruar të drejt përveç Allahut Dhe thot, wa ahta zekat e malihi tajibet e mbiha nefsuhu, nefsu rafidet e m'alehi kulle am, të më thonë edhe jeb zekatin me shpirt të knachur, të më thonë të lumtur, edhe duke e ndihmu dhanjen e zekatit zdo vit, dhe ose si me thonë, si kur mos me, prit, mos me mujt me prit momentin që vjen për të dhanë zekatin, për të bëkit i badet madhështorë e wala yuati el harima wala el darina wala el marida wala el sharata el laima edhe nuk e jep per zakat at just plak shum asat qe este smur qe ka ndonjë tmet do me thon qe nuk este pastër edi disa disa kafs do me thon qe diktohet smund janë lëkur as ajo qe nuk jep qumës do me thon qe është sterp gjithashtu Porlakn wasta amvalikum per pasurin e mesme. Fejn Allah elamyes alkum khayrahu wala yamurukum bisrihi. Allahu nuk ja kërkon, nuk jua kërkon më të mirën, por edhe nuk ju urdhëron për më të keqen. Pastaj thotë autori rahimallahu wel khultu fil mawasii tusayyiru al malain kal malil wahid. Do thon përzierja e baktive i bën dy pasurit të ndryshme si një të vetme. Dëmë thënë qëfë se baktitë dy veta i ruin bashkë, në një vend ku flenjë, si e thuvet, në një, e, një vend përbashkët, edhe ku losin bashkë, ato logaritën si një pasurit e vetme. Edhe prejtyre jepet zekati si pasurit e përbashkët. Pra ndaj, dëmë thënë qëfë se... Dy veta kanë nga 20 dele për shemb, edhe i ruajnë bashk në një vend të përbaskët, edhe i kullosin bashk me një bari, atëherë ata duhet të më dhon një dele. Edhe pse secili në vete ka vetëm nga 20, do të thonë që nuk e ka obligimin zakatin, por pasi janë bashk, atëherë llogaritet si një. Gjithashtu edhe, kjo duket sikur dëmtim për pranarin e pasuris. Mirë po logaritja pasuris si të përbashkët dhe njëherë edhe ka dobi. Nëmë thonë që përse dy veta, ma dhe edhe nëse tre veta i kanë nga 20 dele, ata veç e veç duhet me thonë se cili nga nja. Mirë po nëse i kanë bashkë, që i rujnë bashkë, atëherë për 1920 prapë nja duhet me thonë. Pra, e, pra ndaj si do që tjetë puna, pasurit, thënë, që ruhen bashkë në këtë mënyrë, logaritën si kur një e vetme, edhe zekati për të logaritët si një pasurit e, e vetë, një tërsi. Pra ndaj edhe nuk lejohet që dikush me bën hile në këtë mënyrë, të më thënë, ajo është prej mëkateve të mëdha, që ka disa njerës, kur vjen koha e zekatit, të më thënë, kur... E, në punës të zakatit i e kontrollojnë pasurinë e njerëzve. Atëherë ata i bashkojnë, do të thon për të, për ta paksuar numrin e deleve që duhet me dhënë ose i ndajnë, nëse kanë gjën bash gjithë vitin. Do të thon prandaj kur vjen koha e zakatit nuk lejohet me i bashku, as nuk lejohet me ndajnë. Do të thon nëse janë për shembull, si thësh, 3 veta i kanë bashkarisht 100, i kanë veç veç kanë 40. Nuk lejohet kërë vjen zekati t'i bashkojnë për me dhënë vetëm nja. Edhe gjithashtu nëse i kanë përshonë dy veta bashkë bashk, gjazëve dele, nuk lejohet që t'i ndajnë kërë vjen kohë e zekati, që atëherë nuk japin, të më thanë, së cili nga 3 djetë. Edhe shpejt të asjerojnë edhe zekatin për të ardhurat prej i tokës, thotë të gjibufi, kulli me kilin, më të dekharin, më nënkutin, vë gajri hi, bishartajnë. Dëmë thënë, zekati, ashtë obligim, tjepet, për zdo, dëmë thënë, zdo usqim, që mundet mu matë, dëmë thënë, me sasi, edhe që ruhet, deponohet, dëmë thënë, me t'i ketë këto cilsi, pra t'i jetë që matët, sigur, jo që pesohet, dëmë thënë, që, Matet. edhe tjetë që deponohet, ruet, dëmë thënë, për ma gjatë për tu usqy për e ti, pra nëse i ka këto cilësi, edhe thotë, atëherë duhet mi plëcu dy kuste. Kuste i parë, bulugun në nësabë, wa hua khëmsët u e usukë. Dëmë thënë, kuste i parë është që ta këtë mëri nësabin. Dëmë thënë që nditën kur korë, me marë pes eusuk. Një wesëk, ose wesëk, të është kam harru sa kishtë e me kilogramë, mujni me ta në librën e fikut. E, për ndryshe ajo logaritet me mas, me sasi. Si, si që kemi sjarru në që është e në ezekiatul fitrit, dhe më thënë nuk është që është e peshe, po është sasi. E, një wesëk i ka si tune saan. Gjështë dhet sa. Domethën nëse ka pra 5 ushq do të thot 300 sa ushtim. Për i farave, do të thot drithrave për shembull ose pemtë thata ato atare për tyre do të thot e ka obligim me dhën zakat. Wa tudamu thamratul am al amil wahid wa zar'uhu ba'daha ila ba'd fi takmil al-nisab hadha kuptohet se bashkohen prej t gjithave gjitha arrave domthon nese njer i ka ne perara te ndryshme ne prej gjithave cka mer nese asht 300 sa ather e ka e kamrin nisabin kushti i dyt thot autori rahimahullah an yakuna al-nisab mamlukan lahu waqt al-wujub dhe më thënë që këtë një sabë të këtë pronë në momentin kër është bëha obligim. Kërse kur bëha të obligim për këta, në atë ditë kërë kërët ose kërë vilet. Në qëfë se atëherë është prona e dikujt, aje ka obligim edhe në zikatim. Në qëfë se pas pasit vilet, pasit më lidhet, dikujt i jepet, dhe të se fiton në këtë sasi, Nuk e ka obligim me dhe në zekjatë. Thët, fele atë e gjibu, fima e e këte si bullë lëkkatë, du më thënë nuk e ka obligim me dhe në ajë, quhet lëkkatë, du më thënë që i mbledhë, përshemull, ka lind e ranë në për arë. Masë i kalion prënari, e ka korë arën, edhe ka shkun shpi. Atërë e ka fukaratë që shkojnë i mledhin ato që i kanë ra, që nuk i doma prënari. Edhe nëse e mledhe, në, masit e mledhe këto bëhën qështu 5 e usuk, ose 300 saa, nuk e ka obligim me dhën zekat. E u juhe bulehu, ose nëse i dhurohet dikujt, gjithashtu, ka pasaj, shemull, 200 saa i ka pas, edhe nëse dikush ja dhurohet edhe 100, atërë e kam rrin i sabin, mirë po, nuk e ka obligim, sëpse në momentin kërë ka qenë obligim, ajë nuk e ka poseduat në sabë. E uja këthu u gjëratën lë hasad, u gjëratën, e uja këthu hu u gjëratën lë hasad, lë hasad i hi, ose je pëtë si shpërblim për punën, du më thënë nëse punën për vjeli ose për korje të dikush, edhe ma në funi e pëtë shpërblimi për punën që e ka ba, du më thënë, këtë sasi, që e më rinë në sabën, gjithashtu nuk e ka obligim e, zekatim. Po ashtu edhe e, nëse e trashigon, të më than, pasi është më lejë dhe kështë më radhë, e ka eftesa i pronarëgjë, edhe e trashigon këtë sasi, të më than, në një sabit, nuk e ka obligim zekatim. Pra e kuptu të sansë një sabit, edhe me cilat kuste, pra me cilin kuste do e ka obligim njeriu që e posëdon kët sasi t'jape zakat ather pjesa që duhet t'jepet zakat foth wayajibul usru fima fima suqiya bila mu'na do të thon jepet 1/10 ose me përqindje në kuptoj më mirë 10% jepet prej asaj që e kam lëvë nëse e ka uh, uit do të thon uit ja vaditja është bur pa spenzime Dë thotë në qëfë se ka luma ty afer, ose nuk ka nevoj dva ditet, dë më thonë se bjë shi e kësë merad, atëherë, ose ka disa toka, dë më thonë damart i ka, ashtë, vetë toka është me lakështi, dë thotë nuk ka nevoj dva ditet, atëherë e jep njëtë dhjetën, nëse dhjetë përçindë. Uë nisë fëhu biha, por nëse duhet dhe, të spenzoj për ta vadit. Shpenzimi i qoftë pasuri ose mund, do të thon duhet mevon shumë mund për ta vadit, atëherë jep gjysmën në 10 vjetës ose sa i bie me përqendje 5%. 5% o. Wa thalathatu arba'iha bihima. Kurse nëse të dyja, do të thon gjysmën e vaditmes e ka me letsi gjysëmën me vështërësit, më thënë do të më nëzirë prej pusit ose, ose me pru uj për dykun tjetër, atëherë, nëse është gjysëmë ashtu, gjysëmë ashtu, sa do të më dhanë, thëtë tretë katërtat e njëtë djetës, që është 7,5%. Fejnë të faëta bi ekthërihima nefëan, nëse nuk janë barabarta, gjysma kështu, gjysma kështu, atëherë, jep zekat si pasasaj që ka përfitu më shumë. Dëmë thënë, në qëfëse më shumë ka përfitu pa mund, atëherë, jep 10%, nëse më shumë ka fitu me mund, atëherë, jep 5%. Ua me alë gjahli, elë ushër. Nëse nuk e di, për cilës e ka vadit më shumë, atëherë, njët dhjetë, nëse 10%. Wa jëgjibu i kërëgju zekati l'Habbi, Musafëa wa Thëmeri Jabisen. Zekati është obligim të jepet prej drithrave pasit pastrohet, dhe më thënë të shihet. Dhe. Normalisht në konton, momentin që e korë edhe eshin me njerë. Dhe, dhe dhe të duhet të jetë pra të jetë drithi i pastor, vetëm kokrat. Jo me kallije këtu më radh. Edhe për lidhje me pemt të thata, hurmat ose ose rushi për shembull ose pemt tjera, nëse ka në këtë sasi, masi tithaje. të thaje. Do të thonë se pemt vetëm të thata deponohen. Kështu nuk llogaritet ajo s'ka deponohet në frigoriferin që nisi u shkon ton. Po ato pemt që deponohen të thata si janë Rusi, si dëmës, Rusi i thatë, hurmat gjithashtu, sumës, e, kjo, sumë përdoret, edhe tjerat, si kur kumëllat, ose kajsit, ose kështu, që thahen, edhe ruhen, ato, e, për arrat nuk e di, Allahu anë. Ndështë edhe ato, arrat, e, janë, nëmë tanë, e, edhe ato ruhen, edhe, Nëse emrin këtë sasi, dohët me dhëmë Allahu alë. Thotë, wala jësihhu shira u zekatihi, wala sadaqatihi, nuk lejohet me ble atë që e ka dhëmë për zekat, ose sadaqa. Të thotë, pasi e jebë, dikush, do me ble, prapë, nuk lejohet. Atë që e ka dhëmë për sadaqa, ose atë që e ka dhëmë për zekat, nuk lejohet. Fein rajaat i lehi bi irthin gjazë, nëse i kthehet me trasigimi, atërë lejohet. Pra, kjo është e kuptusme, është në hadith nga Amr ibn al-Khattab, radhi Allahu anhu, thot, e, ka thonë Amr i radhi Allahu anhu, dhe më thonë se një kal e ka leon si sadaka për në rrugë të Allahut, për gjihadë, Ja ka dhënë dikujt, pas ta i thot, aj i cili e ka marr, e ka humbë. Edhe thot, desha ta blej prej ti, se e mendova që ma shetë ma lirë, dhe e pyta për nga mirin sallallahu a më sërëm, dhe ajmë tha, la te shteri, la te udhë fi sadaqat eke, ve in a ta ke hu bi dirham. Dhe më thënë, mos e blej, edhe mos ju këthej sadaqas që jekë dhënë, edhe në qëfëse të është me një dirhem, dhe më thënë shumë dirë. The inel aide fi sadakatihi, ke l'aidi fi kajihi. Aj që i kthejhet të marë e prap sadakan që e ka dhanë, dhe më thënë, në është sikur aj që i kthejhet me ngran të vjellën e ti. Këtë e ka transmitu muslimi. Kuptojët se zekjati është pastrim i pasurisë, dhe më thënë, kër e pastronë, e heqë atë të papastrë, dhe më thënë, pranda as i ke vjedh me hunger prapat, Allahu na rujt. Ë edhe me ble ose mundu me kthy prap zakatin që e ke dhënë asa sadakan është e, haram, do të thonë edhe është i ndjan kësaj forme. Mirpo nëse e trashigon, për shembull edhe dikujt që i takon zakati, pastaj mbas vdekjes ti e trashigon atë që këdhona, lejohet, e ke dhënë, atëherë lejohet. Ë thotë nga, nga Burejda ibn al-Hasib, radhjallahu anhu, transmitohet, se ka thonë, përderi sa isha e ullur të pingameri sallallahu anhu sillem, erdi një grua dhe tha, un i dhash sadaka në nëstime, një rëbrejsh, edhe tash ajo kafdik, nëna, du më thonë, shkat baj, atëherë ka thonë pingameri sallallahu anhu sillem, wajjabë e gjruki, wë uh, rëddeha, alejke ilmirath, du më thonë, shpërblimin e ke marr, kurse tash trashëgimi ta kthei prap. Ëh, pastaj në lidhje me këto të korrat edhe të vjelat, domethënë drithrat edhe pemt, thotë era rregulla, thotë wa yeb'athu al-imamu kharisan. Domethënë imami, pra prisi, pushtetari, dërgon një njerëz që e vlerëson sasin, se sa do të lëshojë do të thon pasi të formohen kallit ose kur nyanimu pjekë gruri përpara ose çdo drith, do të thon përpara se të korret. Kur vjen, kur afrohet kora, koha e të korrave. Gjithashtu edhe pemt pasi të formohen ose të piqen, kur afrohet koha e vjesë, atëherë pra në punësit e zakatit duhet dalin në perfuzë, edhe ta vlersojnë se sa e, do të jetë e rekorda, si thon, do të thon sa do të jetë, sa do të mblejë. Është thotë vaje wa kfi wahid, mjafton vetëm një. Pra nuk është kusht që dytë, nëse më shumë për ta dësmu. Vaje tru kul harisu lahu ma yakfihhi wa 'iyalihi rutban ose rutaben. Pra ai vlerësuesi i ndan atë i Zotit të fushës, një pjesë sa i mjafton, të më thonë, që të hajë, të shqehet me ta, për ta dhe familjen e ti, astu të njoma. Edhe thot, fe ilë në mjetë rukë, fe li rabbi l-meli, e khdhu hu, nëse nuk i ndanaj, lejohet me marrë, pra i zoti pasuris. Dhe më thonë, deri sa të thahen, kur duhet më dhonë zekati, i ndahet një pjesë, me të cilën do të shqehet pra deri në dhanjen e zekjatit. Edhe për këta gjithashtu ka disa argumente. Edhe ma në funë, thët, u e kerrihe Ahmed, el hasade, el gjithave, lejlen. Dëmë thënë, Imam Ahmedi ka thënë se është me kru, ose haram, se Imam Ahmedi kur ka thënë me kru, ka pasë për që dhimë haram. Ka pasë, dëmë thënë, e ka ndalu, mbledhjen, ose korjen, ose vjeljen, natën, e, sepse natën, du më than, largohen njerëzit prej fukarave, edhe për argument është një tregjim që ka përmendë Allahu subhanahu wa ta'ala, në surën el kalem, nunu el kalemi u e maesturun, do tëtë ajo që më hik gjatë vjeljes, edhe gjatë korjes, preferohet që njëri ju mi leju fukarave me marrë diçka prej asaj që e vjellë, edhe nuk është mirë, ose nuk lejohet që me bat e, korjen natën, ose në ko më të mësheft që më stashohë e asë kush, pra për këtë shkak e kanë përmenë djetartë. Uela të të kerrëru, zekatu më ashë shëratë, domthon nuk jepet edhe njëtë vjetës, thënë që indahet, e, indahet prënarit, një herë zakati 1/10s, domthon se i ndahet ë i ndahet pronarit një pjesë pasi ta vlerçojë ai vlerësuesi se do të marrë kaç sasi ë 1/10s gjithashtu ja ndan për sigurinë se nuk do të jetë domthon për e, për sigurinë se nuk do të marrë më shumë do të më tani më merr vetëm prej asaj pjesës tjetër. Prandaj, më në fund nuk i merret edhe prej kësaj një dhjetës që ja ka lënë peradë familen e tij. Edhe gjithashtu, më vanë dall, do të thonë nëse e ka dhënë një dhjetë një herë, edhe nëse mbetet një vit, edhe më shumë, nuk nxirret prap zekat. Pra e kuptum sa është një sabi edhe sa është hisja që jepet mas një viti, preja saj pasurije prapë nuk nëzirë, nuk jepet zekat sepse e, për këto për, për kitë loj pasurije jepet zekat vetëm në ditën e vjeljes ose të korjes edhe në qovë se mbetet edhe disa vjet përveç nëse e ka mal trektije nëse është për trektij dhe një drith ose dhe një loj peme atëherë, zdo vit, jep dy e gjysë më përqinë, si qepët për malin e trektisë dhe për arin dhe argendin që dhe ta sëqerojmë ma vonë, nësha Allah. Me ka gjithë të më thanë në radhë vjenë zekati arit dhe argendit që dhe ta sëqerojmë në mësimin e ardhëshëm, me lejën Allahut, Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad,